Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och, eh, vi ska börja med en e-post som vi har fått från Patrik Järvelöv som har skrivit till oss under vår adress lyssna folkminnespoddense och han har en kort och kärnfull uppmaning. Kan ni berätta lite i podden om det finns några finska traditioner eller folklor som smugit sig in i det svenska medvetandet, skriver han. Ja, eh, först kan man väl påminna om att eh, Finland var en del av Sverige i över 600 års tid Från medeltiden fram till 1800-talets början Man talade om den östra rikshalvan Och eh, finnar från Savolax, eh, de koloniserade under 1500- och 1600 talen stora delar av Mellansverige Värmland, Södra Dalarna, Hälsingland Också längre ner äh, till exempel Närke, Västgötland. Och äh, det som gjorde att de kom till Sverige det var ju att äh, de svenska bönderna de höll ju till äh, i dalarna där det var öppen mark och skogen. Det fanns ju väldiga skogar som äh, då inte hade något större... Värde, utan vad man ville det var att få bort skogen och istället få odlad mark och eh, finnarna de kunde någonting som svenskarna inte var lika bra på, nämligen att svedja de behärskade svedjebruket där man alltså fällde skogen och brände upp den och sen sådde råg i eh, askan så att eh, det fin finns ännu idag, alltså typiska finbygder i de här Mellansvenska landskapen. Men många finnar kom också till Stockholm och slog sig ner där. Och det gjorde de alltså tidigt redan på 15 1600 talet och Ett ordstäv som kanske inte många hör idag men som var ganska vanligt för sådär kanske 200 år sedan. Det var mitt sa finnen om Stockholm. Det kan ju då uppfattas som att finnarna hade liksom en känsla av att Stockholm det var deras huvudstad också, inte bara de svenskspråkigas. Men jag har grubblat lite över det här ordstävet jag tror att det var så att eh, svenskarna de hörde finnar som talade med varandra på finska. Och då finns ju ordet mitte som är väldigt vanligt i finskan. Det betyder helt enkelt, va, vad sa du? när man vill att den andra ska upprepa vad som är sagt. Så svenskarna de har hört finnar som har sagt mitt eller mittet till varandra och tolkat det som att nu kommer de hit och gör sig breda och säger att Stockholm är deras. Mitt, av finnarna av Stockholm. Eh, när vi talar om finnar i Sverige, då ska vi väl också nämna Karl Axel Gottlund som reste på 1800-talet i Värmland och i Dalarna, Södra Dalarna och gjorde upptäckningar. Och de här upptäckningarna är väldigt intressanta. Det kan handla om gammal magi och folktro men också innehålla såna här kallavala sånger. Så att Gotlunds upptäckningar, det är en del av finsk folklor i Sverige som framförallt då naturligtvis finska forskare har intresserat sig för. Och eh, när, när det gäller just eh, finskan och svenskan så är de ju rätt så olika, eh, minst sagt. Och det har ju ofta varit så här att det har blivit liksom lite språklig eh, förbistring ibland. Jag hörde berättelser om en finsk predikant i Tornedalen som... Eh, Eh, höll sina predikningar på svenska och då fick han liksom göra översättningar medan han talade så att säga och han brukade alltså avsluta med i faderns pojkens och den heliga Anders namn och han sa också jag är livets limpa <laughs> för det är alltså läpe eh, finska ordet leipe betyder ju bröd och de finska lånorden i svenskan är ju inte så väldigt många men eh, är det så att man hör ordet pojke så kanske man inte tänker på att det faktiskt är finskans pojka. Och pjäksö, alltså det är ju vårt och När man säger att någon är en riktig hyvens grabb, ja då är det finska huvud som betyder just bra eller god. Pulka och sauna och sise är också finska ord. Jag har ju framförallt intresserat mig för folksängner och det finns en hel del sängner om de här finska invandrarna som kom till Sverige. Och En sägen som har berättats både i svenskbygdena i Finland och uh, utefter Norrlandskusten. Det handlar om den finska kolonisatören som då kommer till sånt som han trodde var helt uh, uh, vildmarkbara och... Uh, Bygger ett hus där och, och inrättar sig och till hans gård så, så kommer, eh, finns det en elv en, en eller en flod och en vacker dag så ser han att på vattenytan i den här elven så är det huggspånor och då förstår han att han inte är alldeles ensam där och han går då mot Ströms och kommer till sist till en granne och eh, då gör de upp om var gränsen ska gå mellan deras båda ägor. Den där sägnen tycker jag är så intressant för den visar att en del av de här kolonisatörerna de slog sig ner i sånt som var rena vildmarken, de hade alltså egentligen inga grannar. Dan Anderssons kolarhistorier är ju från finbygder i södra Dalarna och där berättas flera sägner som är mycket vanliga i Finland och i Sverige så har de berättats framförallt i de här byggnaderna där finnar slog sig ner. Eh, ofta handlar det om, om trollkunniga gubbar som eh, på något sätt har makt över både djur och människor. Och det var två sådana här finska trollgubbar som hade blivit ovänner med varandra. Och den ena, han hade då en sån makt så han kunde alltså få tvinga en björn att ge sig iväg och liksom för att riva ihjäl den här. –motståndaren. Men han var lika trollkunnig han. Så när björnen kom så lyckades han med magi få björnen att vända– –och rusa tillbaka till den första för att riva ihjäl honom. Och han använde så då sin magiska förmåga att vända björnen. Så den här stackars björnen fick springa fram och tillbaka– –mellan de båda trollgubbarna tills han hade slitit upp fotsurorna– –och inte kunde röra sig mera. Det här är ju en underbar historia– man ser liksom en Disney-film- där de här båda mm. liksom vänder på björnen- som får springa där med sina liksom klor klorhöjdar- men, men aldrig kommer liksom till skott. Och eh, en historia som eh, jag tror faktiskt- att vi har tagit upp tidigare i en tidigare folkmedelspodd- det är ju den här om en eh, tiggarkärring- som är av finsk börd och eh, som- är trollkunnig och hon kommer till en gård där man firar bröllop och ber att få lite av maten men de kör bara ut den här kvinnan och då blir hon så arg så att hon förvandlar hela det här bröllopsföljet till vargar. Och eh, man kommer på att eh, enda sättet att, eh, att eh, få häva den här förtrollningen det är att nämna vargarna vid deras rätta namn som de hade när de var människor. Och då är det en varg där som har en vit fläck och då förstår man att det är prästen och så säger de prästens namn. Då står han plötsligt där och då är det en björnhona som har en stor mage och då minns de att bruden väntade barn. Så då säger de hennes namn och en halt skonmakare var med och en, en, en av de här vargarna haltar. Så, till sist har de sagt namnet på alla och, och då återförvandlas de. Den här sängden har utsatts för en undersökning av vår kollega Ulrika Wolf -Knuts och hon konstaterar att den har kommit alltså från början från Ryssland till Finland och med invandrade finnar till Sverige. Och i Sverige så är den framförallt vanlig just i de här mellansvenska landskapen där vi har haft en finsk bebyggelse. Och Olavs Magnus som ju skriver om eh, mycket av intresse från 1500-talets Sverige. Han har ett helt kapitel som heter Om häxmästare och trollkarar hos finnarna. Och där tänkte vi plocka ut en sån här liten historia. I Sällan plägade finnarna bland andra hedniska förvillelser hålla vindet i salu åt köpmän som av ogynnsamma vindförhållanden tvungt –att uppehålla sig vid deras kuster. i det att det mot betalning gåva de tre förhäxade knutar– –slagna i rad på en rem– –med därtill fogad underrättelse att om de upplöste den första knuten– –skulle de få milda vindar, om den andra– Finget det häftigare, men om det löste den tredje knuten skulle de få känna på så våldsamma stormbyar att de varken skulle kunna späja från fören för att klara sig för skär eller inombords hålla sig på benen för att bära segel eller råda över tillräcklig kraft för att sköta rodret i akten. Och illa råkade det ut som fraktfull tvivlade på en sån kraft kunde finnas i knutarna. Mm. Och Den här sängen om vindknutarna den levde kvar i Sverige ännu i början på 1900-talet. Det var då väldigt ofta frågan om att någon skeppare hade förvärvat av en trollkunnig finne ett rep med de här tre knutarna och de skulle då lösas upp och då så blir det allt starkare och starkare vindar. Och överhuvudtaget så i de här sängerna så handlade det väldigt mycket om att finnarna var trollkunniga på ett sätt som svenskarna inte var. Och en sägen som också har varit ganska vanlig handlar om svenska soldater i Finland. De kunde ju ofta då vara förlagda där i månader och år och en soldat hade fått en finsk kärsta Och när det blev dags för honom att återvända till Sverige där han för övrigt då hade sin hustru och sina barn i sitt soldattorp så sa den här finska kärlestan att kan jag inte få en hårlock av dig som ett minne? Men han misstänkte att här stod inte allt rätt till. Så han tog sin fårskinspälse och klippte han en tuss där och gav till henne. Och sen återvände han hem till Sverige tillsammans med hela herren. Och en vacker dag, några veckor senare så sitter han då i sitt torp och där ser han hur, hur hans... Får sin päls hänger där på en knagge och plötsligt så far pelsen ut genom dörren och väg österut mot Finland. Och då förstår han vad som hade hänt med honom om han, om han hade lämnat sin hårlock. <laughs> nu är det dags för ännu en lyssnarfråga. Det är Lars Wahlström som eh, brukar lyssna på oss och tycker att det är kul det vi gör här- och det tackar ju vi för förstås. Och nu vill han veta lite grann om seden, det här med årsgång. Och han har inte hittat så mycket material om den här seden- och han ville höra om det finns några källor- som man skulle kunna läsa mer om och så vidare. Mm. Ja, årsgången, det var ju en slags eh, spådomskonst som- eh, Omtalas framförallt i de sydliga svenska landskapen. Och det var på julnatten eller nyårsnatten som man skulle liksom företaga årsgång, som det kallades. Man skulle förbereda sig genom att fasta och också hålla sig isolerad från de andra. Och sen vid midnatt så skulle man ge sig ut och vandra på de mörka vägarna- till tre kyrkor som man då skulle gå runt om. Under sin nattliga vandring så fick man se olika saker som skulle hända- under det kommande året. Från de frusna åkrarna så kunde man plötsligt få syner- att man såg skördarbetare som var ute och man kunde då få- bilda sin uppfattning om om det skulle bli ett gott eller dåligt skördeår. Och man kunde möta bröllopsföljen eller begravningsföljen- som var en slags syner helt enkelt som den här nattvandraren fick uppleva. Men alla de här synerna skulle liksom slå in under det kommande året, trodde man. Och eh, det här var ju någonting som framför allt- eh, Folk berättade om, de som verkligen gick årsgång var nog inte så många för att eh, i gammal tid så fanns det ju en väldig fruktan för att vara ute eh, när det var mörkt och natt och särskilt då under den allra mörkaste tiden på året så, så var det nog inte så vanligt helt enkelt att, att man gjorde det här. Men berätta om det, det gjorde man väldigt gärna och då kunde man måla ut hur de här årsgångarna, hur de fick uppleva både komiska upplevelser och hemska upplevelser och något av det allra värsta som man kunde råka ut för, det var att man eh, mötte en gloså det var en slags svin, ett vilt svin med glödande ögon och rakknivsvass eller sågtandad rygg som det hette och det här svinet försökte då springa mellan benen på årsgångaren och liksom sågade då upp honom så att han föll i två halvor. Och det var ju då slutet på årsgången. Det som gör det här så intressant är att det här är en mycket gammal tradition att vi vissa högtidsdagar försöker skåda in i framtiden. Och det har dels kunnat gå till på det här sättet att man vandrade på vägarna till kyrkorna men eh, i Norrland så var det ofta att man skulle sitta orörlig ute, till exempel på ett tre gånger flyttat hus. Och då, om unga flickor gjorde det så skulle de se eller höra sin tillkommande, den som de skulle bli gift med. Kunde de till exempel höra eh, yxhugg och sånt så kunde de eh, sen bli gift med en som... som Kanske då arbetade mycket med att fälla träd i skogen. Och eh, det här att sitta ute och vaka för att få upplevelser om framtiden- det finns belagt också i förkristna källor. Och då talar man om utesittandet på faderns eller moderns grav. Och då skulle man liksom få kunskaper av döda anhöriga om hur framtiden skulle bli. Eh, Lars Wahlström ville veta om det finns något skrivet om årsgång- och jag har tre litteraturtips. Och det första är Carl Hermann Tillhagens bok Folklig spådomskonst. Där finns det tiotal sidor om årsgång- en slags sammanfattning av de folkloristiska källorna. En eh, sydsvensk präst som heter Kurt Wallin- skrev eh, för ganska många år sedan- en, Uppsats som heter Årsgång och årsgångare i blekingsk folktro och folksed. Den finns tryckt i Blekingeboken 1941, en årsbok. Och sen finns det en alldeles nyskriven artikel på engelska av Tommy Kosella. Och jag kanske ska bokstavera efternamnet K-U-U-S-E-L-A. Tommy Kosella. Och hans... Uppsats om årsgång finns i boken Folk, Belief and Traditions of the Supernatural- som kom ut år 2016. Och det var allt från oss idag. Och har ni uppslag om vad vi ska prata om i nästa avsnitt till exempel- så kan du höra av er under e-postadress- folkminnespoddense och är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonsons stiftelse.